Díaz outra vez para poder recibir a Joan Arco, a Joan Arco da Vella Se non subía xeiro documentalista, fotógrafo oh, de, de todo, fai de, de todo Vamosala, moi boa tarde Joan Boa tarde eh, Armando, eh, Kiko eh, E vale. xoño Boa tarde, eh, benvido eh, Encantado, encantado Mira, eh, eu esta me gusta ahí a presentación ah, como, con ese toque que vale. <risas> <ciudad>, <risas> pero vou a decir mismo, eu non sou nadie, e sim a xente que me apunta cousas, que me leva a sitios, mm. e eh, eh que fan que eu poida facer un contenido, eh e que, eh que tamén poida compartir aquí. Así que hoxe, antes de comentar, sí. eu tenho de xa que dicir a Manuel Goiñosa gracias, a Manuel Goiñosa gracias, o agarrido o transporte e bueno a cidadania e a mozalme os sitios sós que foi e aí sou o senador de contigo e aí sou o mero contador do podo vale, vale, bueno ti eres unha un, persoa inqueda que che, claro. que te gusta buscar eh, cousas interesantes bueno, conhecer cousas má, mellores ou cousas é dicir, o, o que fai falta é deixar constancia do que outros te facilitan e ti achegas a eles exaladamente hoxe, no meu eh, carro no, no, no, no, no, no, de Facebook porque para cá, é un vídeo moi singular. Como pidei, le pidei un un disnato de Celestino Barrito. Mm. É porque hai un sitio eh, no lugar das rosadas unha escuadra a Lama, Camila a Serra do Subido, mm. que hai un sitio conhecido como a Casa do Nero. E sí. E assim, boa por, sabes, depois um escrevei algum escreveu na internet, essa casa do governo, ele me diz, hoje, que andas por aí, eu queria contar a verdade de por que isto não é a casa do governo. Ah? Serão que foi uma coisa que puxou alguém, tá? Veranfo, há lá no é, resulta que na casa onde viveu eh Este home Celesttino garrido, eh, a finales do siglo XIX, no cumio aparece un relóso de sol na que hai un, unha persoa verdad eh, que eh, sujeta o que é o relóo. Uh -huh. Entonces eh, este homem fa esa decoración, no cumio da casa, E, e sabedes que moitos sitios de Galicia palen permitir visualizar sempre a Botiche, entonces o cúmbre dá entón, unha mandipiche e a figura que é unha figura bastante alta, ¿verdad? Tan mesmo eh, gran unha mandipiche. Claro, os vecillos sabían que os son sabían que era obra de Celestino Garrido o de nova casa, un campello afamado que emigrou para América que traballou de canteiro en América tamén na comarca e incluso en eh, unha céntica plaza de Pontevedra, un dos edificios que rodea a plaza mm. a plaza dos nenos, foi obra de este canteiro de Celestino, eh, Celestino. que paso? que este homem, claro, está en América en América lógicamente eh, imagínase a, a xente que en el da montaña do rural profundo de Galicia que mm. chega A, a un país americano que estaba moitísimo, máis avanzados, verdad? Hasta había coches, como dicía unca mecheada, hasta había moitos coches. Cosa que non había aquí. Claro. Entón esta xente mantén contacto con outra xente, sí. con outra cultura, e este home inspira a figura esa porque echaba atención, era un toque de esotismo a a, ese, a esa figura, o temante que se chama así, eh, creo que técnicamente que suscetaba o relojo de sol, llena rasgos africanos, os labios muy gordos, as orellas, os pómulos muy marcados, eh, e claro, pintado de negro en o siglo XIX, que a xente, sobre todo ese un camiño principal ao lado da casa, sí. que iban ásseo Cristo de Xande, que é unha romería de prestixia que viaxaba moitos eh, eh, Romeiros, até ali, e sobre todo os que viñan da fuera da que tiñan que pasar a pegar ásseo casa, vinaban aquel home en cuclillas con eh, co aqueles rasgos pintados de nejo Era el demonio, era el demonio, era el demonio Claro E aí creou a casa de Beno E a figura, ademais, use que xa atreveu a quitar O dicirche, o dicirche Era, notase perfectamente, non? A obra estaba enfeita, pois pues, Que era, perfectamente De que era unha persona con rasgos africanos Que telestino Celestino, eh, Garrido Por, o sea, a xente que viña de fora ¿verdad? Tiña Ese toque De traer Un, un tipo de arquitectura nova e, bueno, Conhecido como todos Oímos falar das casas dos indianos É unha decoración tamén De xente que viaxa E igual que nosa ahora Pois traemos cousas que nos chaman a Atención e que nos copian E este home pois, A casa do Demo por el reloj de, de sol, que había en el cubio, y el de sol pues, no era el demonio, simplemente era una persona de rasgos africanos, pero claro, si el imaginase tantas personas de color o africanas se debían por la por el interior de Galicia. Claro, causa muy rara, cosa ¿no? co, muy rara, claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Pues ya, bueno, volvemos espera, a repetir. B una boludo. petición de una persona aclarada aclarado, que era aclarado internacionalmente hasta en Cataluña de que de la obra de este hombre que, que bueno pues era, que, pero la interpretación que se ve en aquel momento es eh, sí. eh, curiosa y otra cosa más estamos ahí un cachillo de tiempo un cachillo pequeño, veña bueno, pues Outra cousa que aprendi estes días foi na tema eh, ademais esta peta orelhas, tu habías medido un día hai que pagar nos chocos cacordas, sí. da, da lama, cober o avión e outra cousa que descobriu era os sextentos sí. que non sabía que existía bueno, que, que se estabilaba o gando eh, en Currais si, si, o Beno ainda oxe pero había outras por este lusqueren os lusqueros, estive en baixo. Na zona, eh, bueno, nesta montaña onde aí na aldeia suele ser grande eh llamos, verdad? Mm. Dos pero eh, nas zonas máis altas, aí eh, hai os cierros mm. para eh, para estabular, con, para est con, con por pianos, sí. Para estabular os os animais. Claro, O tabular, pero pensei que era fíjate tía, a miña idea que eu sabía que era para proteger os ataques de que logo tam, tamén, tamén, pero tam, máis, máis que nada para, para tabularos sí, sí, sí pero curiosamente que eu non lo sabía claro, que se facía neses sitios, que toda esa gandería cabía había, cada, cada parroquia, cada lugar tiña o seu xesteiro nas horas puntas, en catividade de moscas, pavanes toda la bichería atacaba a las horas de, de más calor un galgo se sacaba que la zona Chantal, mm -hmm. se elevaba para sus cubos altos, siempre había mucha corriente de aire incluso baixaba ligeramente a temperatura y resulta que no sabía de verdad que estos tipos de eh, moscas, pavanes y eh, eh, asesitos non de gusta estar polo baile os animales hasta que baixaban esas horas fuertes na catividade claro. estes insectos era grande e me levaron a varios e prometo facer unas fotos porque de curiosidade deles era unha parte moi importante do pastoreo de, de, de alta montaña en todo Galicia e claro. eu o tiña confundido con o con Corrai onde se está mula Pero este tipo de estabulación Solamente era puntual E iso é o claro. y es que conto é E aí estamos Estas <risas> nocias Por, por, por, por convivirme Estar aquí con vos Pois moitas grazas Joan Unha aperta grandísima eh, A seguir ben eh, Que, que siga viaxando Feliz semana Vamos, vamos a mudar-nos fazer mais coisas. Eh, maquinando de sitios que, igual, ah. eh, eh, para la semana que ven igual andamos esta por o saliado. Muy bien, muy bien. Claro que sí, además Con mais com bombiño, a Elía existe muito bombiño, claro que sí, sí, sí Senhor. Ben. Eh, eh, eh, eh, se vê, né? Sim, Galicia, sim. Dá uma oferta, momento, Graciñas. Vamos a despedir a Joan con música como hacemos siempre, veña.